Ei, benvinguts a l'inici d'una nova temporada de Ràdio Metropol, que l'o tonto l'o ja portem 8 anys en l'antena un cada Ràdio, una emisora que ens va acollir en el seu dia amb els braços oberts i que tot i els reiterats intents els que he fes no s'ens trenen de sobre ni a mai aiguarrass, però en fi, aquí estem un any més. La nostra cingladura, pels que ens han seguit, ha tingut diferents etapes des de l'humor més dadaïsta i sense sentit fins a la informació pura i dura. Amb tot plegat, amb aquest temps hem anat creixent, som més vells, però això no sempre vol dir que ens haguem fet més llestus, així que d'entrada no podem prometre res del que pugui passar aquest any. Què farem, doncs? D'entrada, com a periodistes que som, els que integrem l'equip, seguirem analitzant l'actualitat, però està clar que no es pot mirar sempre el que passa al nostre voltant de la mateixa manera. Abans, per fer-nos una idea, els periodistes picaven els articles amb màquines a escriure i corrien i es barallaven per agafar primer els telèfons de les cabines. Ara tots anem amb telèfons mòbils i els més espavilats, els que tenen més quartos, van amb els seus iPads. Doncs bé, l'anàlisi de l'actualitat el farem, i gràcies a la màgia de la ràdio, utilitzant tot el que tinguem al nostre abast, fins i tot ajudant-nos d'un enviat especial que ens informarà d'allò que passa al món des de fora de Catalunya, però això quasi que ho veurem en els propers programes. Des d'aquí, però, farem ús del que tenim al nostre bast, com dèiem, i que realment podria fer que qualsevol de nosaltres es pogués convertir en un periodista sobre el terreny. Ho farem utilitzant des de les xarxes socials, via Facebook, via Twitter, fins als nous programes de comunicació mòbil, com és el WhatsApp o el Viber. Però tot això ho anirem descobrint poc a poc. Aquí comença, doncs, una nova temporada a Ràdio Metropol. Us parla un any més Albert Segura. Sigueu tots molt benvinguts. Una d'aquestes col·laboradores que no marxen ni mai guarràs és la noia del programa, la que posa aquella veu sensual al final de l'anunci que sona durant tot l'any. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, què tal? Oi, quina veu més sensual. Oi, que bé. Ah, molt bé. Bueno, benvinguda de nou al programa. Gràcies. Gràcies per acceptar la fitxa de la dada quantia que t'hem ofert per venir un altre cop aquí a la munca de ràdio, eh? Com es pot rebutjar una oferta tan sucosa. Tan sucosa, sí. <sí> molt sucosa, en fi. La norma aquest any ens portarà un altre tipus d'informació que, en lloc de basar-nos amb la informació pura i duresa, diguem, allò que veiem publicat als mitjans al llarg de la setmana, s'orientarà per a altres conceptes. Doncs sí, aquesta vegada, aquest any, aquesta temporada, el que farem és analitzar, eh, diguem, les frases o els sorolls, eh, els missatges en àudio, que ens han deixat els personatges durant tota la setmana i per fer-ho, aquesta setmana, com molts de vosaltres, suposo que ja imaginareu hem triat un dels personatges doncs amb més carisma, més guapos. Bé, no cal que jo us ho expliqui perquè tot ja ho sabem, no? L'escoltem. Jo penso que pot ser, ser Rico, pot ser guapo, pot ser un gran jugador. Les persones tenen envidia de mi. No tinc altra explicació. Me quedo triste perquè este partido los árbitros todos dicen que van a proteger a los jugadores que tienen más agilidad, que tiene más habilidad. Cuando juego nunca protege nada. A unos pff, fantástico, no le pueden tocar a mí. Tené que me dar que me dan parece un palo para para caer y no yo no entiendo, no entiendo. De verdad que no entiendo. Es inconfundible Cristiano Ronaldo CR7. Doncs sí, l'inconfusible, que com ell diu, o ell creu, és rico, guapo i bon jugador de futbol. Té molta sort, ja que no tothom es veu amb tan bons ulls. Sembla ser que no té àvia aquest novia. Eh? No, no, I la veritat és que entre uns i altres, la gent del Royal Madrid, amb tota l'objectivitat, tot eh, em sembla que qui ens conegui ja sabrà que la majoria de nosaltres som culers, però amb tota l'objectivitat possible estan fent amics allà on van. Doncs sí, perquè s'estan guanyant una fama que no els afavoreix gens, i no només aquí a Barcelona, sinó a diversos camps de futbol. Ara per ara, si ens posem a comptar, em sembla que ja hi ha uns quants equips de primera divisió que diguem que la seva afició no està molt d'acord amb les informacions o les afirmacions que fan tant el tècnic com els jugadors d'aquest equip. Un exemple és el Ciutat de València, que cap de setmana passat, al Llevant, li corajava el, el públic a Cristiano Ronaldo i al Madrid en general. Al Madrid en general, la 2 o EOE que bons és molt gració tenir en compte que aquest equip no està el que segons diuen ells, no, estan lluïtant per la permanència. Sí, Llavors, sí, doncs, a 2ª, segunda... Mourinho en la seva fina ironia, eh? Sí. Sí, sí. I, I després a Cristiano Ronaldo, si no tinc malentès, també també li transmetian un missatge molt agradable. Sí, li diem feo, feo. <laughs> Tot un, un, una cosa molt durenta pel seu ego, eh, crec. Tot i que també s'ha de dir que darrerament Cristiano Ronaldo està rebent més pels per part dels contrincants que... És a dir, en aquest punt té raó. Sí, veure. Tu pots tenir raó en què t'estan fent faltes i potser doncs, tens un arbitratge en contra o la falta que t'estan fent és més dura del que toca. El que passa és que t'han de tenir en compte quina mena de faltes són les que els jugadors del Madrid fan quan venen al Camp Nou. Però millor que no ens posem a parlar del Barça de Madrid, Albert, perquè... El Camp Nou i a tots els camps, però en fec, no parlem del Barça i de Madrid. Veig que tens un segon audio i aquest és bastant llarguet. Si et sembla, l'escoltem tranquil·lament. Escoltem-lo. -no. Diu, jo sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo al Pedraforca o faig trekking per Montserrat. Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol... Ah, això oh, és fort, eh? Home, és un elogi, esclar. Sí. Jo que sóc soci del Barça i no tragui ni un pintor als pericols de Sarrià, jo he de que sóc soci del Barça, però que tinc una actitud positiva envers els pericols, perquè són del país, sabeu? Jo que penso que en Serrat sempre ha estat un traïdor, el meu cotxe, el meu son Lluís Llach, jo soc molt d'en Llac, també molt d'en I Jo que sempre he defensat els productes de la Terra, ara m'he enamorat d'una Choni de Castefa. Sabeu el que és una Choni? Una Choni... Bueno, és una, és una noia jove, de, de, sovint molt del món castanyano parlant, etc. Vull dir, eh? com la Juani, d'aquella pel·lícula de Juani d'en Vidas Luna, eh? I que, clar, aquesta, les xonis i les juanis són el futur del país. O millor, són una part del futur del país. Castefa vol dir Castelldefels. Ara m'he enamorat d'una xonida Castefa. Oh, Jennifer, em tunejaré el cotxe per tu. El, el nòvio de la juani també tunejava cotxes, eh? Oh, Jennifer, em tunejaré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem al Pont Aèris de Junts. El Pont Aèris és una discoteca de Castelldefels, eh? Aquest àudio és bastant graciós, eh? Aquest àudio és el nostre entranyable ex-president de la Generalitat, en Jordi Pujol, que en una conferència va decidir doncs, analitzar aquesta cançó dels Catarres que tan de moda està doncs, avui en dia. Uh -huh i ho va fer doncs, explicant allò amb pèls i senyals què és el que volia dir, cada punt de la cançó Sí, sí, què volia dir Nachoni fins i tot em va semblar curiós que hagués vist la, la Juani aquest home Sí, perquè... sí, sí, és molt bo que hagués vist la pel·lícula de la Juani de Bigas Luna i l'analitzés i va generar el punt en el que diu el nòvio de la Juani també tonejava cotxes <susurra> Sí, sí, una cançó que a... va sorprendre tothom a principi de l'estiu no ha estat un hit parell d'aquests que diuen oh, la gran cançó de l'estiu, però és una cançó que tothom l'ha conegut, tothom l'ha reconegut, que és encara més... Perquè més és un grup que, recordem-ho, el seu portal web, els catarres directament han penjat les seves músiques, consideren que si un artista vol guanyar diners que se'ls curri fent un concert en directe, és a dir, molt lloable. I, i realment ha estat una, una gran sorpresa. La gràcia de tot plegat és que ha saltat fins i tot a, a les ràdios i coincidint, en un mateix dia, dos emissores diferents van fer una versió del, del cantó oposat del que seria la Jennifer, que es deia Montserrat. Sí, van fer una versió en la que passava el contrari. En lloc de ser un català que s'enamorava d'una Choni, doncs era un espanyol que s'enamorava d'una catalana que es deia Montserrat. La gràcia és que les dues emissores van coincidir amb el mateix nom. Van coincidir amb el mateix nom i van coincidir en el mateix dia de fer-ho. Sí, sí, sí, que sí el mateix mateix. Sembla que s'haguéssim posat d'acord. última cosa que hem vist és aquesta mateixa setmana un article de La Razón on carregava durament contra en Jordi Pujol per fer apologia diguéssim, de les xonis perquè es catalanitzessin i bueno, recollir les declaracions d'una noia de Santa Coloma de Gramenet dient que ella era molt bueno, doncs que era filla de, de gaditans i que bé, que les seves filles serien catalanes, aprendrien català, però que una mica molesta per al tracte rebut, com a, com a choni, entre cometes. Doncs sí, perquè en Jordi Pujol precisament va escullir aquesta cançó per transmetre aquest missatge, no? que el fet de poder catalitzar aquestes persones, que doncs, eren fills de castellano parlants i la que, doncs, en aquesta cançó se anomena Choni, Les Choni doncs, sí, sí. Doncs, ell deia que, que, que era el futur no? de, de Catalunya del català i potser doncs, sí, potser que alguna persona sentís ofesa no, tot, tot és qüestió d'interpretar-ho o en aquest cas de malinterpretar-ho perquè crec jo que, que l'objectiu estava claríssim i bueno, qui ho vulgui malinterpretar això és com en tot, però en fi Dos molt bé, Norma Vidal, amb aquesta nova secció de repassar els àudios de la setmana. M'hem sembla força curiós, eh? Sí, sí, m'hi som sí, sí. molt bé, duns un molt bé. Més aquesta setmana has tingut suquet entre el Cristiano Ronaldo i el i el Pujol? Sí, a veure si la setmana que ve també entra alguna dues de tant divertides. Menos per ser l'estiu, què tal bé o no? Sí. Jo veig que encara estàs morena, eh? Morena? Jo, no, jo veig morena de la Serra noia. Don, ah, s'han ah. va dir perquè aquest estiu m'he no trepitjat la platja. Ben. Ah. El, la pantalla del l'ordinador també produeix l'efecte ah, sí, de això, els àjos de l'ordinador. Sí, molt bé. Doncs molt bé, Norma Vidal, ens veiem dimecres que ve. Molt bé, moltes gràcies. Aixi bé, adeu. Ràdio Metropol. Tiene la palabra... Albert Segura. Seguim amb aquest primer programa a Ràdio Metropol de la temporada. Per cert, Sergi Calle, bona tarda. Quants anys portem en antena? Uh, vuit anys, però jo està pensant, jo un porto menys. Tu no? em portes menys perquè va ser un dels que entrar més tard, no? Però, però sí, sí, Ràdio Metropol porta vuit anys en antena amb un de ràdio, que comencen a ser anys, no, Com ja? Home, sí, una mica sí, eh? Allà pesa, eh? Bueno, sí, sí. Vull I començar allà fent quatre tonteries, quatre tonteries allà, eh? amb quatre equips, i seguim, quatre sí, ho, quatre ho seguim equips. fent de manera precària, però, en fi, és la <laughs> ten, volem, eh? tecnologia del segle XXI, no? Però perquè volem. Perquè volem, també perquè, perquè ens agrada innovar, no?, i anar provant cosetes, però No, fi... perquè podríem fer un estudi com Déu però... Sí, Essinem clar, però, més... però això significaria que anessim tots a Montcada, eh?, cada dia. Bueno, igual, no expliquem ara els drets bruts el brut de les nostres... No ensenyem els cables. No ensenyem, el ensenyem els cables de com funciona això. Però, bueno, en Sergi Calli, durant tots aquests anys, ens ha anat parlant del cinema, de coses més concretes del cinema, com els Òscars, el Festival de Sitges... Els Goya, això seguirem fent. Ho seguirem ho fent. seguirem fent, sí... Quan toqui, quan toqui, perquè bàsicament a mi m'agrada molt el cinema i, i el tema aquell de què saps? Jo sé de cinema, no, una cinema, no parlo de res. Mm -hmm. Però penso que a vegades el, el programa quedava una mica tallat pel tema aquest, no? perquè hi havia temes més importants després, ara anem a parlar del cinema. Mm -hmm. I vam fem una cosa que puguem integrar una mica més, parlar de l'actualitat, les coses que passen, no, no concentrar-nos només. I quan toqui, quan sigui realment important, traiem el cinema. Parlem de cinema, així sí senyor. Em sembla bé? Em sembla perfecta. Tot i això, eh, en Sergi també té una vessant que diguessin que és com a hobby, però també professional o semiprofessional, hobby. Que, el hobby, que vindria a ser la relació amb les noves tecnologies i els mitjans de comunicació. I, vaja, és que mitjans de comunicació ara podríem dir que tothom en té a l'abast, perquè amb el Twitter, el Facebook, tot plegat són mitjans de comunicació. Sí, bàsicament estem parlant de, de xarxes socials, o web 2.0, segons com mm, repeler em vulgui semblar, mm -hmm. pots anar afegint noms, Clar. però ara de veritat vol dir que uh, últimament estic molt enganxat al Twitter mm -hmm. i està molt bé, molt bé perquè m'agrada perquè pots mesurar això que dèiem, no?, de què s'està parlant ara. Sí. I també de el Twitter és una bona eina, perquè, perquè notes quan els temes pugen i baixen i se'n surten polèmiques i està molt bé. I dic, hòstia, doncs podem parlar d'això i aprofitar la l'eina aquesta que hi ha dels trending topics, uh -huh. que és els temes de moda, sí. per parlar. O sigui, de què, què s'està parlant aquests dies, de les xerxes socials. Doncs uh -huh. és uh -huh. això. Ah, a mi sembla molt bé. Molt bé, mirem bé. Espectacular. O sigui, bàticament és això, com que m'hi dedico, m'agrada, i, i havia de fer una descripció, doncs fem-ho del mateix i ja està. Uh -huh. el Tres vegades ja s'acaba. Tot el que es vagi dient, recordem-ho, ho, ho posant en paral·lel a la nostra web, que és, com sempre, radiometropol.fm.tk i, per altra banda, també, a part del Facebook, que també tenim activat des de fa un parell de temporades, aquesta temporada també estrenem un nou pas a les xarxes socials de Ràdio Metropol. Sí, uh, world, avui, avui parlem d'això, no? Ja no fem més acció. Bé. Bueno, d'entrada entra, podem parlar d'això, del Twitter aquest que hem obert nou? Sí, sí, sí. Hem obert un Twitter, que és Metropol, Uh, i no sé, encara hem de veure com acabarà de funcionar però intentarem tots aquests temes que anem parlar i tot això, o, sobretot el que, el que sigui la propera secció doncs anar-ho actualitzant, no? Uh -huh. uh, temes del moment uh, no sé, polèmics, de què parlarà el programa o sigui, una mica fer un avançament intentar també uh, fer una mica allò al dia a dia, sí. que la gent que en segueixi no sigui només allò, oi, comença el programa comença a parlar i ja deixem de parlar sinó que, bueno, que, que puguin trobar-hi cosetes i no sé, ja ho veurem, ja ho veurem també, també de la gent que en segueixi i uh -huh. si té ganes de joc o no i anem evolucionant. No, no, està bé, està bé. bé. M'agrada, m'agrada el tema, m'agrada el tema. Molt bé i escolta una cosa, ja entrem una mica al tajo que diguéssim ja d'entrada podríem parlar d'algun dels trending topics tròpics de la setmana, tròpics, els trending tròpics, algun diu, jo crec que abans de temporada ho aprendré a dir, no? Has de dir tete els tete, els trending topics a partir d'ara són... Clar, si ho estàs parlant algú i dius els tete, dir aquest tio és idiota els tete, sí, semblen els germans aquells que sortien amb els de tele fa anys, els germans tete i trending topics també fa bastanta pena, però trending topics, bueno és això, aquesta tendència que hi ha de passar-ho tot a l'anglès però en fi, aquesta setmana ja hi ha hagut de en tinc tòpics importants i alguns de destacats, oi? Bueno, jo, jo, jo de fet, és que això s'ha quedat en contra, però jo volia fer una mica de repàs de què ha passat des del setembre, o sigui, des, de hem des de que hem tornat a la temporada, uh -huh. o sigui, des de, després de l'agost i sí. plegat, que bàsicament tot té un fil conductor molt, molt, molt gran que seria el tema del català, mm, va? Sí, sí, sí. Va començar amb la sentència del Tribunal, com es diu això, superior a això de Catalunya, sí. que la van liar amb això de l'escola i tal, Uh, això, evidentment, va ser un tema recurrent, tothom parlava del tema a favor, en contra, i alhora, molt valament, doncs sí, tot i tal. I aquí es va començar a fer com una mena de, de lluita entre catalans i no catalans. Jo fins a de Twitter no m'havia trobat amb això, jo parlava amb gent de tot arreu, de, de qualsevol penida, i de cop era com una lluita. És que els catalans, això, jo dic, perdona, o sigui, per, per ser català, no? Sí, sí. O sigui, aquest també era un, un altre dels tèndics, per ser català. Estava molt bé. I després d'aquí van derivar altres, el, el Joan Akatu o, jo, o Som Escola, no?, que intentaven reivindicar la figura aquesta de l'escola en català. Mm -hmm. Això es van accentuant amb l'11 de setembre, el català a l'atac, de Màrius Serra. Sí, sí, sí. D'això doncs, no m'he sentit a parlar. La crima de banderes, des de l'altra banda, i la Constitucions i tal, des de l'altra banda ens veien així. Després, tot això ha anat derivant, derivant, derivant, fins a Pa negre, com a pel·lícula preseleccionada per pel, pel, pel Espanya, pels Òscars, mm -hmm va ser molt divertit és pa negra i jo deia no, és es que és pa negra és black bread o sigui, la pel·lícula és en català és pa negra sí, sí ho vaig discutir un tio perquè deia home, és es que si anem allà dient pa negra farà molt tonto i dic a allà, sigui sí, no, no és tota la població dels Estats Units Tan... no que allà l'espanyol és més important no? i tant els hi i els hi en català neus que era en castellà o ens hi haurà hi? 20 o 30 tios cobrant una pel·li xinesa sí. una coreana que no entendran una... res una, una, una turca, una de no sé on, i veuran una pel·li en català o en castellà, que més els dona, sí, sí, sí, més sí. articulada, o sigui, no, no és el problema. I, i aquí va callar i ja està. I una mica això, després la, ja la col·lusió de tot plegat va ser quan eh, el dissabte passat sí, es va demanar Twitter en català. Mm -hmm. L'objectiu era que fos trending topic. Va aconseguir-ho? Sí, però <ríe> són tan cutres que o sigui, va, es va convertir en trending topic Twitter en català, va, tot sencer, hi havia un problema entre accent o no accent, perquè els trèndics no accepten accent, per tant, aquí vam perdre una mica de pistonada i es va convertir en trending topic la frase, on cometes, T.T. Espanya. T.T. Espanya? O sigui, el... Ah, val, fem que t'adones sigui trending topic, d'acord, molt bé. Sí, com que tothom deia, Twitter en català és trending topic Espanya, Tending Topic Espanya es va convertir en Tending Topic. Espectacular. O sigui, la nostra imatge va quedar per terra. Molt bé, molt I bé. I quin era sí. l'objectiu tot plegat, ser Tending Topic? Ho vam ser? Sí, però vam fer una mica el fes. Però potser no es va arribar a entendre el, el Exacte, missatge. No, bueno. no, no. Jo crec que la lluita aquesta de Twitter va quedar una mica deslluïda. Se'n sap alguna cosa si el Twitter... S'ha pres una mica la iniciativa en sèrio i farà finalment un Twitter en català o encara no? Però és que jo, jo no crec que hagi de ser resposta al, al, al, al que diguin els usuaris amb el tenditòpic i no sé què, tot això. Jo crec que serà una cosa d'ells de, de, de, mateixos que al final sortirà. No, sí, L'altre dia, com... dia um, estava fent uns, uns contes de Google i tal per unes històries uh -huh. i necessitava un codi. I entre els números de telèfon hi truquen. com un de què i els vot em va, va parlar en català. Ah. Ah, benvingut al servei de CUC el, i va explicar el codi que havia d'entrar el vaig entrar al codi, ok, adéu, gràcies uh, si aquest, aquesta màquina que és un, un d'això, el puc gravar en català? per què no pot, podem tenir Twitter en català que són canviar quatre icones? és que a més, és molt senzill de, de canviar el, el, el format vull dir que no, bueno, també, però això és una lluita que per exemple amb els Android, amb els HTC tampoc existeix en català mm. Mm, bueno, jo suposo que això és el que deies tu és una evolució lenta que al final s'adonarà en compte que hi ha, un, hi ha un mercat important que necessita aquesta aquesta llengua per poder funcionar però bueno, trigaran arribar potser o, o no, però, però jo crec que acabarà arribant. Um, jo crec que sí però, però Twitter també és lent eh? o sigui, quan, quan tothom es queixava del servei de les fotos, que s'hi han de posar fotos a altres serveis sí. perquè Twitter no permetia va trigar molt a, a fer el pas dir, vale, ja, ja us respenjo jo a les fotos, uh -huh. ja tinc el meu servidor, ja us curso jo les URL's, vull dir, sempre va molt més avançat l'usuari de Twitter que, de, que, que la pròpia empresa uh -huh. I, això, jo, i a Google passa amb Penso al contrari, de cop surten coses que ningú havia demanat i dius ah, fos doncs molt bé o molt malament, però jo penso que són tendències d'empreses de, diferents. Yeah. Jo crec que la llarga arribarà, però, jo, però bueno, no, no sé, cal fer-ne un gran massa, mm -hmm. perquè després per fem tonteries d'aquestes, tu he trencat de les Tendictopic Espanya, i Tendictopic Espanya es converteixen en Tendictopic Espanya, sí, i, i no acabarem bé. mai, és un bucle infinit a mi una altra cosa que em va fer gràcia d'aquesta setmana del, del, de les xarxes socials va ser les fotografies robades presumptament ah, sí, sí, sí, a Scarlett Johansson sí, sí, sí. això m'ho passat, perquè clar, perquè tinc aquí moltes coses tinc allò de Pedro J. Ramírez mm -hmm. Pedro Jeta, no ho heu no, això no anem tard, no? Anem... sí, però bueno, si ho repassem molt ràpid ah, va, va, molt ràpidament, el Mundo va, va publicar unes fotos que es veia un cartell d'una manifestació hi havia una, una pancarta així, tota llarga, va ah, basc, no sé què deia. Sí. I, I la foto és la va ser un retall, on només es llegia de la pancarta ETA. bé. I evidentment totausia la tirada a la jugular, ell o Pedrojeta Ramírez, <laughs> tota en paraules amet amb coneta, clar, tota daviant ETA, dient, eh, amb, no sé què. Uh, després dava sortint, jo també ensió el mundo i tot on fei muntatges i coses i, va, no, fis, no, no sé. I després això va per sortir molt molt junta amb el tema de les Carles Johansson. Es sí. té aquestes fotos, es don, eh, penja fotos del seu cul i aquestes coses. Em va agradar una de les més destacades, va ser la de Berto Romero. Sí, que el Berto Romero l'altre dia per cert, va publicar eh, que Twitter, el de Twitter li han dit que aquesta foto ell no la va catalogar com a, com es diu allò. Amb contingut. Exacte. Sí. Bueno, de la a menores, eh? sí, sí, sí. i diu, ja lo hemos hecho por però tenga en cuenta que a partir d'ahora no sé què. Hòstia, home. Sí. No. Perdón, hoste. O sigui, Perdón. els de Twitter tenen temps de mirar les fotos que penja Berto Romero, però no tenen temps de... De traduir. Està molt bé. De traduir quatre icones. Està bé, està bé, molt bé, molt bé. Doncs això és el que donarà de si la secció del Sergi Galleg, que crec que avui és una petita simulació del que podrà ser, però crec que pot funcionar bastant bé. Sí, de fet, la setmana que ve més reduït, perquè només haurem de parlar d'una setmana potser mm, s'entendrà senten. millor, potser l'audiència s'entendrà millor de què parlo. Jo crec que sí, jo crec que sí, però fi Sergi Calle, ens veiem dimecres que ve Molt bé, que una setmana que ve, moltes Vinga, gràcies. Vinga, que vagi bé veu. Hem dit al començament del programa, aquesta temporada tindrem molt present les noves tecnologies com no pot ser d'una altra manera, per oferir tant els continguts que expliquem a través de la ràdio i que per motius evidents no podem apreciar com vídeos i fotografies com d'altres continguts. Com deia en Sergi Galli, aquest any incorporem un Twitter al programa que és fàcil de recordar. Seguiu-nos a Ràdio Metropol. Allà hi trobareu enllaços i tractarem de com evolucionen alguns dels temes que tractem cada setmana en aquest espai. Així, el Twitter s'afegeix al nostre Facebook, Ràdio Metropol, i també al nostre web, www.radiometropolfm.tk, on podeu veure tota una evolució de coses que passen al cap de la setmana i que sempre tenen algun punt de vista o algun punt en comú amb l'espai que cada dimecres oferim a partir del 2.45 del vespre. I sempre que vulgueu dirigir el algun tipus de comentaris, doncs ja ho sabeu, teniu a la vostra disposició el nostre correu electrònic radiometropol.gmail.com I ara toca calmar una mica l'ambient. Apagar els llums, imaginar-se un menjador a les fosques amb alguna espelma encesa que li dona aquell color de capvespre de tardor tirant a hivern que a tard d'hora arribarà. Per anar creant ambient, us deixem amb aquesta fabulosa versió del que es pot considerar tot un clàssic de la música de finals del segle passat. Us ha parlat Albert Segura, que tingueu una molt bona nit. change your mind But I know that this time I said too much been to one kind I try to laugh about covering all up with lies I try to laugh about hide hiding the tears of my eyes Cause boys don't cry cry I will break down at your feet baby. about it, covering all of my eyes. I try to love about it, hiding the tears in my eyes. that you would stay But I know that it's no use You've already gone away Misjudged your limits Pushed you too far And took you for granted I thought that you Just keep on laughing Hiding the tears In my eyes Cause oh Dimo trupole feema